Gaur eraikinen eraginkortasun energetikoa zitegin berdugu. Bada Europako proiektu bat Smart Living EPC izenekoa, eraginkortasun hori ebaluatzeko metodoak aztergai dituenak. Europako hainbat okitan ari dira proiektua garatzen alde berean eta hemen Euskal Herrian ere bai. Hemen Euskal Herrian goien errari da proiektu horrekin. Proba pilotu bat jarri du martxan leitzan. Proiektuaren koordinatzailea Aider Iribar izango da gurekin gaur. Ekosfera Utsi dazue gogo eta simple eta tonto bat egiten egia esan. Gaur, eraikuntzetako energiaren eraikin gortasunari buruzitzein behar dugu eta, bueno, kontu hori muturrera eramanda gauza bat planteatuko dut. Muturrera eramanda, baina oso oso gertuko muturrera egia esan, eh? Oso adibide txikia da, oso oso, bueno, bitxia. Kampin batera iritsi eta nire iraikuntza bat eraikitzen dut bertan pare bat egun bizitzeko nire kampin denda. Eraikuntza deitu diotz ulertu edaz, eh? Lizentzia poetiko bada, edo ia-ia. Baina adibideak balio dit energia zitze egiteko. Nik erabiltzen du da moduan, kampin denda batek ba, ez du. <risa> Horrela garbi esango dut, ez du erainkortasun energetik hondirik. Termikoki, bari, oso zaugarria da. Eguzkiak berotzen duen eguerdean eta infernua bilakatzen da, ez? <risa> Sekulako berotegi efektua sortzen du barruan. Badu airea barrura, kanpotik barrura iristeko sare itxurako leio bat, leio, leio, en fin. Baina tira, eh, denok dugu zer denkampin den da bat eguzkipean, ez da? Beintzat paretak erabat opakuak ez direnez, ba bueno, egunez, normalean ez dut izaten eh, argiztalpen artifizialen beharrik, ez? Nola baitzateko. Naiz eta leiorik ez izan bere horretan leio gardenak. Baina tira, eguzkiak argia ez ezik beroa ere ematen du eta esan dakoa, nire kanpint den da infernu bihurtzen du eguzkiak. Eta kontrako goeran ere ez da oso atxe izaten, eh? nire dendak pareta bikoitza du, nola ez, baina oialezkoa da eta gainera ez da ermetikoa eta hotza egiten duenean barruraino sartzen da. Kanpoan baino pixka bat beroa goda da... Denda barrualdean bueno, pixka batagian bai izan zanediteke, baina ez beti, eta, bueno, ez askoz beroagoan, nola nahi ere ez. Ez bera ere ez dut aipatuko, baina nire oialezko eraikuntzak ez du bateri ondoko deatzen hori. Giroan ez baldin badago nire ganaritxiko da, ziur. Eta horiarekin, en fin, eta lurrarekin, en fin. Baina noski, nire iraikuntza, nire kanpin den da, ez dago pentsatuta barruan bizitzeko. Oporretan joaten naiz eta, bueno, goizetan irteten naizenea etik hiljuna barretan sartzen naizen arte, bizitza beste non baite egiten dut normalean. Janaria prestatu bertan, hori ere ez, ez dut prestatzen. Gaurako babes minimo bat besterik ez da izaten, ez kanpinden da. Eta segurtasun psikologikoa ematen dit, ez? Lortzen dut, agian pixka bat. Benetako segurtasunek izan gabe, segurtasun zentsazia ematen duen itxitura bat besterik ez da. Hortaz, Ez da eraikuntza baten oso eredu ona, badakit. Hala eta guztiz ere, buelta manga jetorain. Nire camping denda ez da eredu ona, nirea. Baina berestera joaten dira camping dendekin. Barkatu eztia camping denda dendak dira baizik, ez? Baina bueno, camping denden bertsio sofistikatua besteek ez dira azken batean. -40 graduko temperaturaan egon daitezke mendizaleak denda barruan sartuta, bueno, 5 egunetan beharrezkoa baldin bada. Barruan pizten dute sua, janari liofilizatu hori prestatzeko, berotzeko, kontua ondiz egiten dute, oialezko burbuliak dira nola e, denda horiek. haien dendak e, nirea bezala, baina ez dira nirea bezalakoak. Denda horietako paretak ingenearitza purua da. Azken batean denda horietatik kanpo neke zirango duzu bizirik, eta barrualdean berriz, berriz bueno, aukera gehiago dazkazu, ez hiltzeko nola baita. Nola nahi ere, galdera da relatika sina izan nahi buruz hitze egiten. Energetikoki eraginkorrak aldira Everestera eramaten dituzten dendak. Noski, erantzuna da esetz, ez, ez dira energetikoki eraginkorrak eta ez da hori haien helbora gainera, e, bueno, baina baina handi badago. Diseinatuta daude ahalik eta energia geien gordetzeko barruan. Materialek eta egoerak berak ematen dituen aukeran barruan, ez? pixua ere mugatuta dute, bertara eraman berdielako, eta, bueno, den material kantitatea berak ere, mal, mal, txikia izan behar du. Eta energiaren ikusmuntutik, naiz eta erainkorra gezizan, edo erabat, sekulakoak dira. Isotzezko mundu altu horretan bizirik irauteko, gorde egin berduzun, daukazun energia apur bakoitza, eta alde horretatik aipatzeko moduko kudeaketa energetikoa, egiten dute denda horiek. Egia da, muturrera joan naizela, Beesten energetikoera inkorraizatea zer den ere, bueno hori beste kontuga da ez adibidez. Baina bueno, gogoita txikia hau egin nahi nuuen sina eta tontoa badakitos ozontoa dela eta orain bueltatu gaite zen gure hormigoizko etxetara bueltatu behar dugu. Eider, iribar, solabarri eta, kaixo, ongeetorri... Kaixo. Eh, Kampinen da ba, eukazu. Bai, eukukuet. Bai. Eta nirea bezalakoa da, edo berestera eramaten diren horietakoa <laughs> bezalakoa da. Bai, zuria bezalakoa da. <laughs> Guriosoa da ez, eramaten dugu, e, jartzen dugu kampinean eta saiatzen gara ez egoten barruan ez bada. <laughs> Bari, gaua pasatzeko, edo da erabiltzeko ez den <laughs> erekuntzatxiki bat, ez dakit e, muturreko kasua da eta, vale, fantasia pila sartu dut e, testo arretan baina, bueno badun hundi geldu ez energiari begiratzeko, eh? ez dakit zerbitu zaizun bai, bai e, bueno, pixkat, erainkortasun energetikoan e, definiziorako adibide adibide bezala, ez eh hmm. Kampin den da batian, zure kampin den da, horretan, kontsumorik ez daukazu. Claro, ez? Claro. Eta bate pentsa dezake, bo, bo, zer egin korra, ez? ez? Ez daukata kontsumoikan. baino karo, aldi berian ere prestazioa konfortegoera neoteko, ez dauzka. Hordun claro. zer da, erainkortasun energetikoa, ba, erainkortasun energetikoa, bioien arteko mm. erlazioa. Alde batetikan, kontsumo txiki bat eukitzea, mm. aldik eta kontsumo txikina, baina ako prestazioiek galdu gabe. bizikalitate klaro. on bat edukitzeko kwaalitate energetiko horiek alik eta oberenak izan da mm. eta Gabonari bueno, bat kontsumo txikia esaten daunean bateradoaz bai aurrezpen ekonomikoa eta baita ingurumen impactua ere. ez. Eta gainera ni oszinten naiz trampa bat egin dula eta ba, mutur bat hartu dut, nahi batzu graziosoa, nahi batzuzenzu gabe keri bat sartu dut. El ez da, eraikuntza energetikoa izatea. Or, mm. hori gure etxetan, on daiteke, eraikin publiko batean bai, estazio batean ez dakit. Holako batean, baina kanpindena baten elburua ez da hori, ez. Oia. Oh, yeah. baina bueno, sarrera eh, bezala nahi nuen jarri, azken batean bueno, zu aurki arkitektoaz ara energetikoaren esparruana aditua Doktorea, ze? doktorea zea, ez? Baita, bai. Bain, baita. E, arkitekturan doktorea, betzen zen dut? Erainkortasun energetikoan eta jazan garritasun naren programan. Bai. Uh -huh. Eta, bueno, goienerreko langila zara horiz zut esan, baina goienerrekin daukagun kolaborazioaren barruan etorri zara, uh -huh. eta pospozik nago. Eta, bueno, bertan, goienerren bertan, daukazuna ardura, daukazun lan berezia nola bai da, smart living EPC izeneko proiektu baten koordinatzaile izarela eh, goienerren barruan, ez? Uh -huh. em, EPC hori gainera european proiektz eta EPC hori eh, es... ziurtagiri energetikoa ingeles, ah, Energy vale. Performance Certificate Ah, vale, perfecto, uh -huh. ze horri buruz itzein behar dugu, ze energia, ener, energiari buruz itzein godu gu, baina ziurtagiri egin eh buruz itzein godu uh -huh. hori da kontua horrez tira eh Lehenengo galdera ez dakit egin behar dizudan, ze uste dut irantzun diazula, ja, erainkortasun energetikoa zerotetan. Ez? Mm -hmm. Nik uste denok esautzen badaka gula buruan zer den eta badaka gula norbera beretxean txean dituen agatxak, ez, erainkortasun energetikoan. Ideia orokor bat badaukago, ez, baina behar bada zuek adituek, behar duzuek de definizio bat askoz ere, teknikoa askoz ere, E, zorrotzagoa ba, nola bait nola nahi ere, guazen ziurtagirian kontura e, nola ebaluatzen den hori, ez? eta nola esaten dizut zuri, etxea bada e, erainkorra energetikoki mm -hmm. ez da zainz bai. ariarra xa ez? E, bueno, hortako dakaun tresnetako bada ziurtagiri energetikoa okay. tresna teoriko bat Mm, hau, bueno, izan napiskat, e, europar batasunetik handa datorren apustu serio bat, ja, laroita mairu tikan ja, e, laroita mairu barren urte tikan ja, onta zitzeiten azizian direkti bak, an ja derri gortasunaz zitzeiten, eta apustu serio bat, bera ba, bi erasko eman zaizkiolako, eh, ziurtagiri energetiko, ziurtagiri energetiko bati. Hmm... Hori energetiko batek esaten dion da, ba zuke esan Adierazle bada, gure eguneroko eraikin hoiek zenbateraino ko dian esaten dion Eta hori esaten digu ba, atik jerako eskala eskala hori, baten Ez da bai edo ez da semayan Eskala baten bitartez. Eta <coughs> askenean hau da erreferentzizko datu bat. Ah, zer da, erabatera... Eh, era, ah, da, eraginkorrena. Eraginkorrena, eta je da... Okerrena nola gaitez. Bai, bai. Mm -hmm. bai. E, eta hori estandarra da? E, neur, e, mailak eta hori estandarra da Europa osoan? E, estatu bakoitzak bere bidea, e, bidea indu. Bai, oza, sistema berdina da, baino Gero... Mm, Metodologia esberdina hartu ditu estatu bakoitzak, eskalak ere desberdinak dira. Bueno, hemen, e, o sea, e, zona klimatikoan arabera ere Espainiane bai eskalak zerbait aldatzen dira. O claro. bai. <laughs> sea, sistema bea bai eta e, Europa tos, e, erau batzu, baina, bai. eh Europati datos eh zuzentara hautzuk, baina gero ez da homogeneoa. Bai. Em eh Bildu gara horribur zitzegitera, baina nik planteatu nuenean, ka, a ber, nik imigarian naiz, oso zientziako ez dakit pentsamolde, ez dakit nola esan, ez? Eta neurtu hitza sartu nuen leku batean eta bestean eta neurtu eta neurtu eta esan zen. A ber, neurtu baino kaso honetan eta erain kortasun energetikoa egiteko ebaluatu egin esan beharko genuke. Ez, ez da gauza, bera, ez? Bai, nik, oie, bueno, ebaluatu itzori iradokin izun. <laughs> e, bai, bai, eta ondo gine. Bai, gehien bat, e, oh, nehi jende asko komentatu izan diho, baina nehi, e, ziurtagire energetikoak mm, kontsumo bat adierazten dit, eta horrek ez dauka kase ikusik nire fakturetako kontsumoakin. Eta horretik, neurtu piskat zehatzagoa dalako ez, e, horrek ez digu emango inoiz gure etxe kontsumo zehatza. Bai, da kalkulu teoriko bat, standdar batzun arabera kalkulatutakoa, etxe bizitzak guztitan estandar berdina erabiltzen da kalkulua egiteko, eta guk guztiok bakoitzak beretan bere, bere erabilera dauka erabilera ez berdina, Ordun ezin da kon... horrek ezin dizu eman kontsumo kontsumo errela ez? Gaur egun pentsatuta da on bezala. Eeta horta aparte ziurtagiri energetikoak ematen dugun kontsumoa da... energia Es berriztagarriaren hmm. es er, berriztagari primarioa. Ari, bai, da, best, primarioa besta, esan nahi du ez zure etxean kontsumitzen dezun energia, baizik zure etxean kontsumitzeko energia hori sortzeko behardan energia sortzuntza puntuan, Hau da, zure etxean argiapizten pizten dezunean kontsumitzen dezun elektriitatea hori ba Bai. E sorkuntza puntuan, abidez, e, mm, hidrauliko batean zenbat energia sortu behar izandanzuk etzen argi hori e, kontsumitu dezazo. Bai. Azkenean bai. elburua da balantzea perspektiba osoa izatea, ez? Prozesu osoarena, ez? Zerotik, osea, sieratik, ez da inbeste, zu gastatzen duta inbeste, osea, o beste, beste filosofia bada. Eh? Bai, hor gehioda Erreferentziasko datu bat izatea, ba, gero, eh, konparaketak egin alizateko. Ni baldin manoa, etxe bizitza bat erostea, edo alokatzeko indentziotan, bostetxe bizitza ikustea, ba, bostetxe bizitza biek konparatzeko aukera izan dezazun. Adibidez. Edo beste erabira bat izan daiteke, e, nere txabir gaitzea noa, eta e, diru laguntzak eskatu garritut, ba, diru laguntza horiek justifikatzeko kalkulu estandar izatu bat. Hmm. Beti da, konton hartu behar dauna da, hori, erreferentzia datu badala eta teorikoa. Badaude, beste lurralde batzuk, gehienak Europako lurralde gehienak daukaten kalkulu metodologia da teorikoa, hemen daukagun mezela, Baina badaude lurralde batzuk, operazioan onarretuta daudenak. Gau da, datu, kontsumoren datu errealetan. Gutxi batzuk, baina badaude, ari desa, Estonian biak dauzkate. Hmm. E teorikoa eraikin berrintzako eta operazioan oinarritutakoa e, existententza. Klaro mm hori -hmm. kontu horretaz ere itzein berdugu. Te, e, ditugu ditugun eraikinak eta kontu ez da esatea Ba, honek ez du balio. Orduan kendu dingo dugu eta besteak jarriko dugu. Hori ezin mm -hmm. da egin edo mm -hmm. da egin kandidate haut oh, yeah, ez, oh, yeah. masiboki eta ordan mm -hmm. arazoa da. Daukaguna nola moldatu? A ber moldatu behardan, a ber ez da moldatu behar. En fin, eh, kontua, xartu ala, komplikatu iten da, ez? Bai, a ber, e... arazo baino erronka dala esango mm. nuke, eh? E... Kontutan hartu behar de, hemen daukagun bukagun igiezinen parke hau zoza arkitu e, Esan genezak euneko laroita bostinguru ustez 2000 batan aurretik eraikitakoa ikitako adala. Hau da, honez, esan nahi du... Eraikin guztiuek eguneko laroita bostorrek, eguneko laroita bostorrek, ez dauka izolamendurik edo oso gutxi dauka. Mm -hmm. bai? Orduan, erronka izu, garria da, uneko laroita bostori, birgaitzea, e, e, e, energia eskari txikia izan dezan, ba, e, mm. Ogen, erronka eh. oso ondia da. Eta jarrita dago helburu bezala, bimila eta berroita marreako, e, Parkearen ehuneko hogeita zazpia birgaitza, horrek esan nahi du urtean, ehuneko hiruko maabosteko gutsuera berrittzeeta za bat uki beharko geukkeela, bai imaginatu. Eta ustet ez oso oker gaur egun ehuneko batean batan inguru abiltza berrite eta za batten Erronka handiakoa <coughs> <segura> <da. coughs> Ez teknologikokin uzte teknologikoki hori nahiko gain dituta dagola gehiodala erronka beste bat ese ba, ekonomikoa, e, uh -huh. gizartearen kontzientziazioa eh aipatzen da baita eh ikulan spesifikatut falta baita aipatu izanda. Uh -huh. Niri gurutzen zaizki adibidez e, e, iri askotan e, Eta ekin tradizionalak, igual energetikoki oso kerrak dira, baina tradizionalak dira, emantenduna ditugu, eta ez dakitez, kasu batzutan igual ustu eitezke barrutik eta kanpotu egutzi tradizionalak ziren bezalakoa, beste kasuta askotan esetz, edo barruko itxura emantenduna dituz lako, edo, karo hor, kasu izango da, izugarria ondia. Eta, karo, erabakia, izan beharko luke, pentsatzen dut ziren. Osea, kontuan hartu beharko lirateke faktore pila bat, ez? Bai, hori da, kasuan kasu aztertu behar da, eta interventzio posible horiek aztertu zein egokitzen den kasura, ez? Osea, ez da, e, interventzio posible bakarra ez da, ho, oh, mm hori -hmm. Hasi e, nintzen dokumentatzen e, begiratu non pixa bate e, ba, Espaini Goberntik datorren e, e, azalpen bat eta ez nolan ebalatu behar diren nola ematen dien ziurtagiriak ez da egzan gero kuriosoa da beste. Historiari buruzko beste... Bueno, historia. Esan ez, azkeneko berrogei urduetako historia nola evoluzionatu duen ebaluak eta hori. Horrikusten zen, oso polita zen, ikusten zela batean ba, petrolearen krisiaren ondorez aldatu zela dena. Gero jala eroigarren amarkadan sartu ginen eta beste faktore batzuk aldatu zela. O gizartearen pertseptiak berak bultatzen zuen etengabe aldatzea gaion iburuzko bueno, ziurtagiria nola eman eta horren azpian. klaro, e, evaluatzen dieen faktore guztiak, ez? Alegia, e, etengabe aldatzeko aldatzen zerbaiten daukat, den e, zerbaiten sentsazioa daukat. Ebaluazio honetan. Ez dakit hori orrela den. Eh suxepertsia de su, e, bueno, lana egiten zu bertan, ordain oso barrutik iguziko du? Bai, <hazio> eh ara erainkortasun energetikoan inguruan eh urtea, ba, mm, urte bastantetako evoluzioa badago, ez? Baina, hor helburu oso ambiziosua daude, eta alburu ambiziosoien bidean, mugarri batzuk jartzen joan izan dia, bai araudia leti, bai eraikuntzako dean, bai birgaitzetako programak, ez? Hori, piskatera inkortasun energetikoan gaian inguruan, eta ziurtagirira pasako baginake, ba, egia da, nik uste, implantatu zainetik, guala, laketa asko ez diala egon, baina Ba, lehen esan dauna, ez, apustua, zerioa izan da, erabigerasko eman izan zaizkioa, baina errealitatea zein da, ez? Errealitatea da, e, ba, jendeak ez diola ba, politiketatik ane man izan zaion balioa eman, edo espero zen, mm, espero zen eragin hori ez dula izan, ez birgaitzeak e, bultzatzerako garaian, ez, e, Jendeak hori erabiltzea e, erabakiak hartzeko garaian hmm. gauza ezberdinetan, ez? E, Gehiho ikusten dala ba, tramite burokratikoa bad ja. zela, eh mesbidantza dago datuen kalitateakiko baita eta hmm. har eta eta ordun erronka hortik, hortik daude, ez? Eta eta aldaketa bad irudi aldaketa datorrela eta eta aldaketa ba, hmm. horretan E, lanean lanean ari gara, bai. ja, Gaur asko behiratzen zaio, adibidez, CEOren e, isuriei prozesu osoan e, eraikuntza ez dakiz gerora edo eta claro, barrutik esatuzu nire txeta, nire txetan ari zarete, hau neurten bestea neurte edo bestea ebaluatzen nahizuna. Azken batean, ni berdin taite, ni etxeantan bizi naiz eta utziazu pakean, ez? Eta nik naiz zigiloa esateko, oh, bueno, jarraitu dezaket 20 <hup> urte ez honetan, ez? guazen eh, espar living proiektu asi hitze itera uh -huh. e, zuek zaudete sartuta zuzera koordinazio koordinatorea goierren europako proiektu bada eta europako hainbat tokitan analizarete aldi berean e, proiektu hau garatzen ez hori da hori da bai ba, proiektu hau etorri da eh bueno lehenesan duan orratik ez eh eraginkortasun energetikoen ziurtagirien esparruan ba, erronka asko daude eta erronka hori adialata ba proiektu ezberdinak jarri dira martxan eta hau da Europa Europa mailan eta hau da horietako bat, mm -hmm. Eta honen helburua da proiektuen helburua da ziurtagirien energetikoa kalkulatzeko metodoloji berria garatzea, bai? Eh berrikuntzak izango dea alde batetik orain arte kontutan hartu dian adierazleetaz aparte ba beste ikuspegi holistikoago bat izango dula, eta beste adierazle batzu kontutan hartuko diala hau ba, da e, bizi zikloaren analizia airearen kalitatea kutxadura akustikoa hauzo mm, mailako prestazioak ingleses mm, marines indicator hau da mm. prestazio adimen artifizial Prestazioak. Eta, barro, bai. Bai, eh, azken batean da, nolabait, beharrezkoa diren, beste faktore batzuk behar nezartzea, baina oka hori ez da herrexa egitea, ez? Hor, nolabait, eh, begiratu behar duzu nola egin, eta zera, eh, Europako inbaportokitan, dialako tokiak behar bada ezberdinadira, emaitzak ez? Bai, e, bai, eta danok esperientzia ezberdinetatik angatu zelako ere bai, ez, lehen dute mezela, es estatu bakoitzak bere bidea hien du eta ordun, bueno, ba pizka danak bateratu berdia, homogeneatu helburuaren artean hori da, es homogeneizazio hori. Eh, pilotu ezberdina dia leku ezberdinetan Baina ez bakarrik, eh? Pilotu bakoitzak bere ezaguarriak ditula, esango nuke bai eskala aldetik, bai erabira aldetik... Europako zetokitan Bai, ehm... E e Txipren, e unibertsitateko fakultate bat izango da pilotua, eta administrazio publikoko bulego bereikin bat... Estoniaz. Bai. Uh -huh. e Zalonikan e, Gresian uh -huh. etxebizitza unifamiliar bat eta geho e, guk dara mauna lehitzako okazu pilotua eta hau da gehien bat auzon mailako e, azterketa hori egin aldizateko. Hemen lehitzan handia zei eraikin ezberdin, erabiera ezberdinetakoak e, udalera ikina polikiroldegia herriko eskola unifamiliar bat Etxe bizitzako bloke batean pisu bat eta beste erabileran desberdinak dituen eraikin badala, badu da denda badedu lokal komertzial badu beko solairuan eta gero hurrengo bi solairutan etxe bizitzak. Mm -hmm. Bai. Ia, aurkeztu zuten, e, okerrez banago eta eta proiektuak hiru urtekoa horrelako zerbait, ez? Ni beti e, zalantza egiten dutez, e, Proiektu bati buruz hitzea e, itera dator ez da izain eta igual bidean daude. Ordon emaitzaek ezin dizki, ez, dizkizuta eskatuz edo eh? oraindik ez dituzu ezagutzen hola, baina behar bada ikusten zuen ondik dignora doan eh, proiektua. Eske ez dakit hori galdetu dezake dan edo ez daukan ba, erantzurik. Yes. Hau hasieran hasieran <coughs> dago oraindikane, eh? ba gustaian hasian proiektua eta orain gaude fase batian badatu bilketan eta ba, monitorizazio bat planteatzen eraikin hauetan. E, gero leitzen martxan dago baita energia berriztagarren komunitate bat eta proiektu bat, proiektu fasean dago baita, eh, autokontsumo konpartiturako instalazio bat. Hau barne geldituko izan e, piloto, piloto honetan, baina claro, hau ere oraindik gan e, proiektu handon gauza bada bai. E, Pentsatzen dut e, komunitate berriz, energia berrizta garriak zerigusia duen, komunitate energetiko bat e, izateak ez du esan nahi horrein dagoen bezala beti irango duela, behar bada berrituko dia gauza, gobetuko dia, aldatuko dia ez dute funtzionatzen, zuentzat ere ero izango da hori, ez? E? Zegokituz joango dira e, eraginkortasunan arabera, hain zuzen ere, ez? Bai, baina, bueno, e, proiektuan elburuan barruan e, azkenian kasu hauek dia demostradoreak es eta hiru urteko epean, hiru urteko epean evoluzioa gehieman izango da e, implantazioan, ba, mm, ba, monitorizazioko datuak jaso, e, martxan dauden oa, martxan jarri dian proiektu bukatu, es eta guztioitatik kan datu bilketa bat e, metodolo proiektuko metodologiaia gara atualizateko. Gero, hiru urte horiek pasatzen dian, dian, izango dun evoluzioa, ba horrek eskatutakoa da ziurtagiria energetikoa idakionean, ba ziurtagiria bea e, baina mm -hmm. bueno, proiektuahi da idakionean ez dio zetuste mm -hmm. asko afektatuko bai. dionik, e, bai, bai. monitorizazioa zen motakoa da, pentsatzen duten temperatura ez neurtze dituzuela eta kis bai bai, monitorizazioa izango da baria ba, e, airan kalitatea temperaturak eta kontsumoa printzipioz. Sí, hai eraikin esan duzu edo sei, sei... bai. Bai. Oida, bai. da. Bai. <laughs> <Saizan laughs> Esanai da termometro babado a cuitan eta listo. Bai. Es asko bai. eh, gehiago ondo monitorizatzeko pintentendo trañera. Claro, es, esan duzu adibidez poliquiraldegia okerrez banago. Bai. bai. Claro, poliquiraldegiax zenbat choko zenbat Espazio berdin ditun, ez dakit, ez? Bai, Osa... ez, eraikin guztia, temperaturan nortzako garaian, ah. ez da, eraikin guztia monitorizatuko e... erabiera errepresentatiboena, mm. edo hartuko dira, bai. bai, bai. Alare lan handia, jirritzen zait. <laughs> bueno, ez dakit la handia, edo gero jasako dituzuen datuen kopurua izango dela oso ondia. Ez, eta gainera, ez dakit, zenbaten borrazen godezuen datuen biliketa, baina egia esan, Urtaroak ordaude, aldaketa ordaude horiek e, nabaritu berditu zua. E, Eztakit, ezin e, da hartu. Amarra gundu bon eta listo. Ez ez ez ke, eta Uztalian ez dardin ez. Bai, bai. Bai, ez hori proiektuan martxak jarriko ditu bepeak. Mm -mm. bai. e, barru barruan zaztadete, pentsatzen dut e, konexioa, kontaktua, etengabekuadok azula zuen gidekin, ez? E, Europan. Ez da egiten gontzaren to tokioietan eta ikusten nolako tokietan ari diren lanean? E, ba, Egongea bakarrikan lehenengo biheraintzan egresian, tesalonikan behaiedia uh -huh. baita proedituaren koordinatzaia, eta hori lehenengo bihera han izan zen. E, eta bertan ez gea onuren gobihera, zaigu zaiguantolatzea uh -huh. hemen apirian, eta... Uh -huh. Bertan, beste lekutan ez esgea, bai gaude kontaktuan online, denbora guztian, baina claro, erakegiten claro. eta hmm. hola, baina... Behar bada erainkorra ez da, ara, ara joatea, no. toki guztieta ara joatea ere energetikoki era, hinkorra <laughs> ez da izango, oh, yeah. ez eta... E, tira eh utziko dizu galdetzen lehen pasadut gainetik ez, ez nekien denbora izango genuken hortasitze egiteko baina e, nik ni kuriositatea daukat egon naiz barruan behin, baina etxe pasiboi buruzko kontzeptu horri buruz eh galdetu nahi dizun hasieran eta nik ezagutu nuen duela, ez dakit 7 urte orrako zerbait baina ikusi nitu pair bat nik gustut eta oso experimentutarako sortutako instalazioak ziren nola baitez, uh -huh. etxe batzen, uh -huh. bai, baina bueno, en fin, etzan nire etxe, ez? Eh? Yeah. E, zer dira etxe pasiboak eta zer gati dute, garrantzia? Bai, a ber, e, etxe pasiboak dira energia eskari oso txikia duten eraikina Et, eta hauek lortzen dia, diseinu estrategien bitartez esan, eza, que ba, dibideze isolamenduaren bitartez hmmm E, sistema constructivo diseinu diseño egoki baten bitartez subtermikoak ekidenda itzituren hermetikotasunekin aire filtrazioa aire infiltrazioak ekidenda da Egu, neguan neguzki irradiazioa aprovetzatzeko diseinu egoki baten bitartez eta neguan alderantziz eta hori da bai Ene... ideala <laughs> no la bueno en... ez estakit bai a ber, energia eskari txikia dut, dutenak bai bai gero nola esan ditut hor e, eredu horretara e, bideratu beharko genituzke eraikuntzak pizkanaka edo edo bakarrik da ez dakit gitek ikerketa egiteko ez az... e, e, ikerketa aiteko ezait gaur egun ikuzet realitate bat badago indikan asko zabaltzeko da ona baina realitate bat bada ni bai hemen desberdindu nahiko nit, nituzke eh etxe bizitza pasiboak eta nzep eraikinak, eh. Nzeudia nearly energy zero energy buildings, mm -hmm. bai. Eta hori da, bueno, Europar batasunak definitutako konzeptu bat pizkat orokorrean eta gero ya espezifikatu berduna lurralde bakoitzak kasu honetan bai. Kale. Eta esangenezak ediala eraikinak energia eskari oso oso txikia dutenak. Mm -hmm. Eta duten energia eskari txiki hori azetzeko Bertan edo gertu edo inguruan sortutako energia berrizdagarria erabiltzen dutenak, mm -hmm. Etxe pasiboak edo passive houses esatenan hauek helburua konpartitzen dituzte, bai? Baina gauza desberdina da, esanu energia etxe e, passive house eraikinak diela modu bat hori lortzeko, mai? Etorkizuna hentzep izango da derrigorrez, legeak mm -hmm. eskatuta. Bai. Vale. Eta etxe bizitza pasiboak Passive House hauek datoz, gehiago e, alemaniko kontzeptua da. Alemanitik datorren e, kontzeptua da Passive House instituten estandar bat da, bai? Orduan estandar horrek ez hartzen dituna da baldintza batzuk eta baldintza hauek betetzen bademaituzu ba Passive House bat lortuko duzu, bai? Mm -hmm. ez dakit ulertu nahi, elburua kompartitzen bai, dira, mm -hmm. baina bi hauza ezberdin, bai, ezberdin dira. eta hitz egin ala, bai. eta et, et engabe burura tortzen zait, e, zen mota ezberdineko ez bakarreik e, eraikina dauden, baizik eta inguruak dauden, ere bai, niko goratzen dut adibidez Eh, Elkarrizketa egin genion duela bi urte horrelako zerbait hori xako alkateari, bera hiek dakaten energia, eh, energia komunitatearekin, mm -hmm, mm -hmm. eh, esaten zuen, or, bueno, so, son dozeon eh? <laughs> beak esaten zuen, karai batean eh, ardi gehiago genituen pertsunak baino, orain eguzki pane, panel gehiago ditugu pertsunak baino, <laughs> baina esaten nun, claro hori xa batean, egun biztanle leh dituen, erritxiki batean, modu batera egingo da, baina Donostiaren erdian ezingo daea. Hor modu berean egin, ez? Uh -huh. Ez dakit, igual el burua konpartitu da da, baina bidea era bat, baina estrategia era bat ez berdina. Hemen hori ere gertatzukoa, ez? E, e, mugitzen zara 5 km de da behar bada latu da, ez du. Ez dakit. <risa> e, bai, igual kasu zara, ez astendia zait. Kasu an bai. kasu astartzeko, ez? Eh, helburu almadente eraikin bat izatea, ba, eh, legeak esango dugu ze balio bete behar ditugun, edo se kontsumotatik ezin, ezin gean pasa ez. Mm -hmm. Eta hori nola lortu ba, kasuan kasu aztertu beharko mm -hmm. da. Baina, bueno, orokorrean oro esan da, ba, lehen esan ditugunak, lehenengo energiez kari agutxitu, mm -hmm. lehen esan ditugun estrategia horiek erabilita, eta gero, falta un energi hori ba, berrizta garri izan da dira. Aditu guztiak esatzen zuen gauza bera. <laughs> <laughs> ez da harritzekoa, ez? <laughs> Eta nola ikusten zuen torkizna, e, bai korra zara, e, pixkanaka buelta emango diogu gure ere ikuntzen? i iribildu <laughs> hauein mm, bai, e, estilora. E, eh? Aber, elburuak oso ambiziosoak, ambiziosoak dira, baina azkenean nahi edo ez nahi nik usteilegak eramango gaitu baita borden. Tira mm. bai. mm. ba ikusiko dugu, eta e, polita izango litzateke, bueltatzea bukatzen zuen ean proiektua, eta mm, zer, eta ez un, zer ez un, zer lortu duzuen jakitea, hori kontatzera etorriko bat zine, Bueno, goa baldin bakazu, momentuaren ikusiko dugu, baina oraindik mm -hmm. urte eta piko gelditzen da, edo bi urte aurretik. Bai, bi urte. Eta... Zato, bai. bai. <laughs> <laughs> Beraz lanean utzi bat daizut, bakean, pixka bat, ez? Mm Horrea -hmm. <laughs> Or, eritxia arte, ez? Horrea, ja, emaitza zehatzagoekin eta... Horreko naiz, bai. Mm -hmm. <laughs> bai, derri bar, eh, solabarri eta? eskerrik asko gurekin izateagatik ba, eta oso herria da galdetzea nik badakiz ez da in erantzutea beraz eskerrik asko